Kapitola 24. Z ptačí perspektivy Fidovi se navzdory všem vědecko-materialistickým teoriím splnilo poslední přání a v okamžiku, kdy posrážce s popelářským vozem opustila jeho duše psí tělo, zrodila se znovu v holubím vajíčku na půdě kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí. To ovšem Fido pochopitelně netušil a ani se to nikdy nedověděl. Prostě se stal holoubětem a bylo to pro něj úplně samozřejmé, jako pro něj dřív bylo samozřejmé, že je psem. Když mu ale bylo pět měsíců a pořádal po Praze stíhací akrobatické závody se svými pubertálními vrstevníky, zažil zvláštní okamžik. Letěl zrovna nad Václavským náměstím a ohromně se bavil představami, na kterého turistu asi tak vyprázdní svou předspanou kloáku, když najednou málem vrazil do nádherného lubice, která mu skřížila letovou dráhu. Lekl se, kloáka mu povolila a její obsah přistál v hlubokém výstřihu ruské průvodkyně Naděždy, která s úlekem přerušila výklad o soše svatého Václava. Tchů, na míňána sralá ptíca, zvolala s odporem, zatímco Fido udělal v letu prudký oblouk a s úžasem hleděl do míst, kam měla holubice namířeno. Měl štěstí a zanedlouho ji dostihl. Byla úchvatná, mávala elegantně křídly, ocasní pera měla neodolatelně roztažená a smála se mu jako by ji od někud znal. Přistáli spolu, nadmuli se a on ze sebe začal vydávat nejhlasitější vrkání, jakého byl schopen. Překvapivě se ale nemusel ani moc namáhat. Rovnou a bez vytáček se o něj otřela jako důvěrná přítelkyně a nabídla muzobáček k intimním hrátkám. Třeli se o sebe, tančili jeden kolem druhého, vole přitisknuté na vole, až kolem sebe rozvířili malé vypadávající chmíří. Fidovy splašené hormony blesku rychle změnili funkci kloaky z vyměšovací na rozmnožovací a už už se na holubici chystal naskočit. Ale jakmile se o to pokusil, holubice prudce zamávala křídly a znovu vzlétla. Vyrazil za ní a letěl, co mu síly stačily, ale zmizela mu ve velikém hejnu kroužícím pod mraky. Ztratila se. Odkud je znám? Přemýšlel pak bez ustání a pořád na ní myslel. Ten pocit, když letěl nad Václavákem těsně vedle ní, byl tak nepopsatelně nádherný, že ho úplně očaroval. To je holubice mého života, říkal si. Ale ať se ji snažil hledat nad pražskými střechami sebevíc, už ji nikdy neuviděl. To přece není možný, uvažoval skroušeně A pořád ji volal, až ho vole bolelo. Nemohl se zbavit dojmu, že to nebylo náhodné setkání a že ani její důvěrnost při těch krátkých námluvách nebyla náhodná. Poznala ho od někud, už s ní někdy vrkal, to by si přece pamatoval. Tak jak to, že k němu byla hned tak přítulná? Jednou v noci, když měl hlavu zasunutou a spal v okapu národního divadla, se mu zdál zvláštní sen. Byl v něm psem a honil se potrávníků s Fenou, která se k němu taky podobně důvěrně tulila. Ale vždycky, když už ji skoro dostihl a chtěl si s ní užít, zmizela mu v křoví a už ji nemohl najít. Stejně jako tu holubici. Probudil se a pochopil, že dokud holubici nenajde, nebude už nikdy šťastný. A tak celé dny, týdny. A měsíce vysedával na střeše paláce Lucerna a doufal, že někdy poletí zase kolem něj. Ale neletěla. Čekal tam dokonce i v zimě, když mrzlo až praštělo. Všichni ostatní holuby byly zalezlí na půdách okolních střech. Mysleli si, že totálně zmagořil. Ale on statečně zůstal venku a neustále se rozhlížel po průzračně modré obloze. Choulil se do kuličky, třásl se, jak osika, ale vydržel. Až jednou nad ránem mrzlo tak moc, že na té střeše umrzl. Popravdě řečeno vlastně ani nevěděl, proč zemřel. Netušil, že měl kdy nějakou důvěrnou přítelkyni bublinu. A i kdyby to tušil, rozhodně nemohl tušit, že ta krásná holubice byla jen bublině podobná, ale nebyla to ona. Bublina se bůh ví, proč reinkarnovala jako větnamské černé prase v Saigonu. Jen prostě stejně, jako když byl psem, toužil po osudové lásce. Po lásce, která jeho osamělé duši zřejmě v žádné s reinkarnací nebyla souzena. Toho ovšem po umrznutí už naštěstí netrápilo, protože se narodil jako žížala na poli u nad cidlinou a byl hermafrodit. Takže ho láska nezajímala a měl na jeden život klid.